Das Schneemonster. Der Schnee lag hoch in der Abenteuerbucht. Seit Tagen fielen dicke Flocken vom Himmel und verwandelten die kleine Stadt in ein Winterwunderland. Rubble, die Bulldogge, liebte den Schnee und nutzte jede freie Minute, um auf seinem Snowboard unterwegs zu sein und Kunststücke zu machen. Direkt vor Chase hielt er an. Das war toll, Rubble! Auch Marshall kam jetzt angeschlittert. Abenteuerbucht, Schneetag, ich komme! Aber er hatte mal wieder Probleme mit dem Bremsen. Es dauerte eine Weile, bis die drei wieder auf ihren Pfoten standen. Doch dann liefen sie zu Rocky hinüber. Der kleine Mischling war nämlich dabei, einen riesigen Schneemann zu bauen. Fast fertig. Oh, schön geworden, Rocky. Toller Schneemann. Wow. Den muss Ryder sich ansehen. Ich hole ihn. Begeistert flitzte Rubble zu Ryder, der gerade die Schrauben an seinem Snowboard nachzog. Hey Ryder, brauchst du noch lange? Der Abenteuerbuchtschneetag dauert nicht den ganzen Tag. Naja, okay. Natürlich dauert er den ganzen Tag. Aber ich will keine Sekunde verpassen. Die Fellfreunde wollten nämlich mit Ryder zu Jake auf den Berg und die Pisten hinuntersausen. Darauf freuten sich alle sehr. Doch oben auf dem Berg war die Stimmung überhaupt nicht fröhlich. Im Gegenteil. Die Besucher sahen zu, dass sie wegkamen. Auch wenn Jake noch so sehr versuchte, sie aufzuhalten. Es gibt überhaupt kein Schneemonster. Bleiben Sie doch hier. Ein Schneemonster? Auf Jakes Berg? Unmöglich. Aber Alex streckte Jake sein Handy entgegen. Guck mal, ich habe Fotos von den Monsterspuren gemacht. Die waren aber groß. Da gruselte sich auch der letzte Snowboardfahrer, der noch da war. Huch, was ist das für ein Ding? Aber das ist doch. Und ich habe auch ein Video von dem Monster. Fassungslos starrte Jake auf das, was Alex gefilmt hatte. Hey, was ist das? Und tatsächlich. Es sah aus wie das Abenteuerbucht-Schneemonster! Das Wesen, das man auf dem Handy sehen konnte, war riesig. Vollkommen mit Schnee bedeckt. Nur einige rote Winterbeeren hingen an dünnen Ästen und baumelten an der Seite. Wie lange Arme sahen sie aus. Und dann die Augen. Sechs waren es. Übereinander. Wie unheimlich. Oh, immer langsam. Das ist irgendwie eine echt eigenartige und komische Sache. Das war so gruselig. Ich habe noch nie ein echtes Schneemonster gesehen. Und du? Äh, ich glaube nicht. Ich weiß, wen ich anrufe. Bestimmt konnte die Paw Patrol helfen. Hallo Ryder, hier ist Jake. Schlechte Nachricht. Wir müssen den Abenteuerbucht-Schneetag leider absagen. Was? Wieso? Irgendwelche Skifahrer meinen, sie hätten das Abenteuerbucht-Schneemonster gesehen. Jetzt haben alle total Angst bekommen. Das Abenteuerbucht-Schneemonster? Das ist doch nur so eine alte Geschichte. Ja, ich weiß. Aber wenn wir das Ding, was den Leuten Angst macht, nicht finden, dann muss ich die Pisten für den ganzen Winter sperren. Oder vielleicht sogar für immer. Die Pisten sperren? Es gibt bestimmt eine einfache Erklärung dafür. Die Paw Patrol wird schon dahinter kommen. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu... Die Fellfreunde tobten gerade um den Schneemann herum. Als die Chips an ihren Halsbändern blinkten. Paw Patrol zur Zentrale. uns! Aber Marshall konnte nicht so schnell bremsen. Ein Schneemann. Ah, ah, ah. Doch da war der kleine Dalmatiner schon dagegen geprallt. Und zwar so doll, dass der Kopf des Schneemanns mitsamt seiner Moorrüben-Nase auf Marshalls Kopf landete. Aber davon ließ er sich nicht aufhalten. Schnell blitzte er den anderen hinterher, die bereits auf dem Weg zur Einsatzzentrale waren, und holte sie ein, als sie gerade in den gläsernen Fahrstuhl stiegen. Marshall, pass auf! Wegen des Schnees auf seinem Kopf konnte der Dalmatiner nicht genau sehen, wo er hinrannte, stolperte, der Schneekopf fiel ab und die Moorrübe landete erst auf Marshalls Nase und durch den Schwung dann genau in der Mitte des Schneekopfes. <lacht> Volltreffer! Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und auf dem Weg nach oben schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge setzten sich die Rucksäcke auf und die Helme auf den Kopf. Und sie wurden bereits erwartet. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit! Fellfreunde, in den Bergen passiert etwas Merkwürdiges. Ryder zeigte auf den großen Bildschirm. Skifahrer verlassen die Piste, weil sie glauben, sie hätten ein Schneemonster gesehen. Alex hat sogar ein Video davon. Das sah wirklich ziemlich unheimlich aus. <lacht> Das sind doch nur Geschichten. Aber das sah echt aus. Wir wissen natürlich, dass es keine Schneemonster gibt. Wir müssen also rausfinden, was Alex da mit dem Handy gefilmt hat. Chase, wir brauchen deine Nase und dein Netz, um rauszufinden, wer dahinter steckt. Das ist ein Fall für Chase. Rubble, wir brauchen deinen Schaufelbagger für den Fall, dass wir Schnee wegräumen müssen. Und vielleicht musst du auch mit dem Snowboard runterfahren, um Spuren zu suchen. Juhu! Snowboard fahren! Ich meine, Rubble ist der Retter. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Es war keine Zeit zu verlieren. Chase lief auf die große Rutsche zu und sauste darauf ins Erdgeschoss. Direkt in sein Polizeiauto mit dem großen Blaulicht. Rubble war der Nächste. Er liebte die große Rutsche mit den vielen Kurven. Und im Nu saß er auch schon in seinem gelben Schaufelbagger. Schnell überprüfte er noch einmal die Ausrüstung. Und dann konnte es auch schon losgehen. Ryder war an der langen Stange heruntergerutscht, die von der Einsatzzentrale bis zu seinem roten Quad reichte. Das konnte nicht nur an Land fahren, sondern durch seine Kufen auch auf dem Wasser und im Schnee, was ihm heute bestimmt sehr helfen würde. Schon waren die drei unterwegs, während die anderen Fellfreunde sich in der Einsatzzentrale bereithielten, für den Fall, dass Ryder sie brauchen würde. Die Straßen in der kleinen Stadt waren alle gestreut, und sie kamen schnell voran. Doch als sie die Häuser hinter sich gelassen hatten und den Berg ansteuerten, wurde der Schnee immer dichter und höher. Ryder hatte dank der Kufen an seinem Quad damit keine Probleme. Rubble in seinem Bagger schon gar nicht. Aber Chase kam irgendwann nicht mehr weiter. Sein Polizeiauto blieb im Schnee stecken. Doch schon war Rubble an seiner Seite. Ich mach dir den Weg frei. Jakesberg, wir kommen. Wenig später erreichten sie gemeinsam auch schon die Berghütte, wo Jake sie sehnsüchtig erwartete. Oh, danke, dass ihr so schnell gekommen seid, meine lieben Freunde. Die Skisaison würde ausfallen ohne die ganzen Skifahrer. Wir werden das Rätsel schon lösen. Also, wo hast du die Spuren gesehen? Ganz unten am Ende der Piste. Wir sehen mal nach. Ja! <lacht> Ryder nickte Chase zu. Spring rauf! Keine Sorge, mit unserer Hilfe werden die Pisten schon bald wieder voller Skifahrer sein. Schon sauste das Squad mit Ryder und Chase auf dem Rücksitz die Piste hinunter. Juhu! Immer Rubble hinterher, der auf sein Snowboard gesprungen war ja! und für den das Ganze ein Riesenspaß war. Er war als Erster am Ende der Piste und sah sich aufmerksam um. Hier sind die Spuren. Auch Ryder und Chase waren nun da und der Polizeihund begann sofort aufmerksam zu schnüffeln. Die sind tief. Wer immer die gemacht hat, ist sehr schwer. Du meinst, das riesige sechsäugige Monster ist hier in der Nähe? Rubble, es gibt keine. Was war das? Was? Es gibt keine was? Schneemonster. Wir müssen rausfinden, was hier wirklich los ist. Chase, schnüffel los. Ja, mach ich, Ryder. Chase hatte die feinste Nase von allen. Schon nahm er die Witterung auf und folgte ihr. Ryder und Rubble blieben dabei dicht hinter ihm. Mm. Doch plötzlich blieb Chase stehen. Was ist denn, Chase? Irgendwas bringt mich zum Das war aber nicht irgendwas, das waren zwei Federn. Seltsam. Wie kamen die denn hierher? <lacht> Diesen. Chase nieste so doll, dass Schnee aufgewirbelt wurde und der Schäferhund darunter verschwand. Aber Rubble hatte ja glücklicherweise seine kleine Schaufel im Rucksack auf dem Rücken und kam seinem Freund zu Hilfe. Oh, danke fürs Freischaufeln. Das Monster ist hier lang gegangen. Chase hatte die Spur schon wieder aufgenommen. Okay, dann los. Nach Hause? Komm schon, Rubble. Klar, kein Problem. Aber eigentlich war der Bulldogge ziemlich unheimlich zumute. Ein abgebrochener. Ast mit einigen roten Beeren lag plötzlich im Schnee. Hm, unser geheimnisvolles Monster mag anscheinend beeren. Ja, guck mal, Rubble. Rubble? Wo ist er denn hin? Rubble hockte zitternd hinter einem Gebüsch. Rubble, was machst du da? Ich äh, pass auf, falls hier irgendetwas aus dem Gebüsch kommt. Du hast wirklich Angst vor einem. Äh Da war doch etwas. Monster! Monster! Schon sprangen die beiden Hunde in Riders Arme. Oh, oh, oh. Da. Freunde, das war doch nur irgendein Geräusch. Keine Angst. Ja, du ja, hast du recht. Suchen wir das, das Monster. Monster! Es ist in der Nähe. Richtig nah. Oh. Zögernd schaute Chase nach rechts und nach links. Richtig, richtig nah. Direkt neben Ryder bewegte sich etwas Großes. Weißes. Ryder! Das Schneemonster! Schnell! Sie mussten ihrem Freund helfen. Wuff. Chase nahm seinen ganzen Mut zusammen und schleuderte ein Netz durch die Luft, um das Monster zu fangen. Hab dich! Ups. Leider erwischte er Ryder. Chase. Wuff, wuff. Tut mir leid, Ryder. Ich wollte nur das Schneemonster fangen. Es war doch eben hier. Und es war immer noch da. Der Schneehaufen neben den Freunden bewegte sich. Und er hatte plötzlich sechs Augen. Mit einem Satz sprangen die drei hinter das nächste Gebüsch. Da ist es! Wir haben das Monster gefunden! Aber dann fiel Ryder etwas Merkwürdiges auf. Seit wann hatten Schneemonster einen Kuhschwanz? Der unheimliche Schneehaufen schüttelte sich und plötzlich kam auch der Rest der Kuh zum Vorschein. Sie hatte eine kleine Ziege auf dem Rücken und die trug das Huhn Henrietta auf dem Kopf. Das ist also das Schneemonster. Das ist kein Monster, das ist ein Muster. <lacht> Das Schneemonster als Bäuerin Jumis Kuh und Ziege und das Huhn von Bürgermeisterin Gutherz. Sie wollten nur Beeren naschen. Und die merkwürdigen Spuren kommen von den Stiefeln, die Kulinda trägt. Ja, und Kulinda hatte an jedem Huf einen Stiefel. Hm, ich hab gleich gewusst, was es war. Ryder streichelte der Kuh über den Kopf. Komm, du Monster, wir bringen dich jetzt nach Hause. Chase nickte und lief auf Henrietta zu, die prompt zwei Federn verlor Das kannte er doch. Oh, oh, Der Nieser erschreckte die drei Monster so sehr, dass sie einen riesigen Satz zur Seite machten. Komm zurück, Kulinda! Das ist das Geräusch, das sie gemeinsam machen. Ryder, Rubble und Chase brachten die Tiere zu Jake in die Berghütte. So, Jake, das hier ist dein Schneemonster. Das geheimnisvolle Huhnkuh-Ziegenschneemonster? Wir haben doch gesagt, dass es eine Erklärung dafür gibt... Das stimmt, mein kleiner Freund. Jetzt kamen auch Bürgermeisterin Gutherz und Bäuerin Yumi angelaufen. Oh, oh Gott sei Dank, ihr habt mekka Lisa und Kolinda gefunden. Henrietta, du freches Huhn! Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Beide waren so erleichtert. Oh, du Ausreißerin! Wie hast du denn die alten Stiefel an die Hufe gekriegt? Danke, dass ihr sie gefunden habt. Hilfe holen ist leicht, ein Anruf reicht. Okay, Jake, jetzt kannst du die Pisten wieder freigeben. Ruu, ruu, ruu, ruu. Der Abenteuerbucht Schneetag kann jetzt beginnen. Das ließ Jake sich nicht zweimal sagen. Fellfreunde, das habt ihr echt toll gemacht. Und jetzt viel Spaß im Schnee. Auf geht's, na los. Ja, ja. Im Nu waren die Pisten wieder voll mit Skiläufern und Snowboardfahrern und Rennschlitten. Ja. Alle hatten einen Riesenspaß. Aber niemand war so fröhlich wie Chase, Rubble, Zuma, Sky, Rocky und Marshall. Zusammen mit Ryder bauten sie den größten und schönsten Schneemann, den man sich nur vorstellen konnte. Und dann tobten sie um ihn herum und freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.